Joe Cummings är i 25-årsåldern och i sin YouTube-film har han det ansiktsuttryck som man har om man precis ska berätta om en helt overklig upplevelse. I filmen som är upplagd i november 2009 berättar Joe att han länge har märkt hur mat försvunnit ut ur hans kylskåp. Han anklagade sin flickvän för att vara tjuven men hon nekade så därför satte han upp en övervakningskamera och slog på den innan han gick och la sig en kväll. Youtube-filmen visar vad den övervakningskameran spelade in. Vi ser ett litet vardagsrum med ett kylskåp och en diskbänk till vänster i bild och ett skåp i väggen utan lucka i övre högra hörnet, kanske en och en halv meter ovanför golvet. Joe fixar lite med kameran och lämnar sen rummet. Två timmar går. Sen dyker två händer upp inifrån skåpet. En skepnad syns i mörkret i skåpet. Den tvekar några sekunder och kliver sen ner på en bänk stående nedanför. En liten kvinna med svart tovigt hår, smala armar och ben smyger tyst ner på golvet. Hon tassar fram till kylskåpet, öppnar det och tar ut en förpackning som hon sen dricker direkt ur Sen försvinner hon in i mörkret mellan kylskåpet och diskbänken en stund. Man hade inte vetat vad hon gjorde där om inte Joe hade redigerat in en text i filmklippet. Texten lyder Pissing in my sink. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och du är nog som jag i det att du tycker att ditt hem är din borg. Där är du trygg och säker, oftast lugn. Där kan du vila ut och vara för dig själv. Men i dagens avsnitt ska vi höra två historier om en av de värsta upplevelserna många kan tänka sig. När det visar sig att man inte alls är så ensam eller trygg där hemma som man kanske trott. Joe Cummings YouTube-film slutar med att den svarthåriga, smala kvinnan klättrar upp in i skåpet igen. Sen kommer dagsljuset och kort därefter ser vi Joe själv komma in i sitt kök. Han öppnar kylskåpet och tar fram samma förpackning som den okända kvinnan druckit ur och tar några klunkar direkt ur förpackningen själv. Kanske kände han redan då en märklig eftersmak. I Youtube-klippets beskrivning berättar han att han ringde polisen direkt efter att ha tittat igenom övervakningskamerans film från natten som gått. Polisen kom snabbt dit, hittade kvinnan, förde bort henne. Hur hon hade kommit dit visste ingen, men Joes bästa gissning var att hon hade klättrat in genom fönstret någon natt. Skåpet hon hade bott i var stort och djupt och längst in hade hon lagt en filt som hon hade sovit på. När han frågade polisen hur länge de trodde att hon hade bott där svarade de att de inte visste, men baserat på hur hennes lilla hörn hade sett ut gissade de på minst några veckor, kanske ännu längre. Youtube-filmen har aldrig bevisats som helt sann, trots att Joe Cummings idag fortfarande insisterar på att han inte har fejkat den. Men att människor upptäckt att främlingar bott i deras hus är inte helt ovanligt. I Japan upptäcktes 2008 att en kvinna hade bott i en mans skåp i ett helt år utan att bli upptäckt. Kvinnan som var 58 år gammal hade ofta använt mannens toalett och dusch när han var borta. Och i Rock Hill i South Carolina upptäckte en fembarnsmamma en dag 2012 att en man som nyligen släppts ut ur fängelset hade bosatt sig på hennes vind. Mannen och fembarnsmamman hade tidigare varit ett par men de senaste tolv åren hade de inte hört sig av. Efter att det tagit slut mellan dem hade hon inte velat träffa honom igen. Och det värsta var kanske att mannen verkade ha brutit upp en ventil i taket så han kunde titta in i hennes sovrum från vinden på nätterna. Det finns andra sorters upplevelser av det här slaget också. På Reddits underforum No Sleep skrev Will Dolphin 2011 om en sån under rubriken Hon har hittat ett sätt att ta sig in i mitt hem. Så här berättar han. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag har försökt prata med min fru om det men hon är lärare i naturvetenskap och med tanke på mina tidigare practical jokes kommer hon bara att tro att jag larvar mig. Det är någonting som förföljer mig. Jag vet inte vad det är, men det har hemsökt mig nästan varenda natt sedan jag såg det första gången. Det vidrör mig inte. Det kommunicerar inte på något som helst sätt. Det bara skrämmer mig något fruktansvärt. Ni får ursäkta om jag verkar virrig, men jag har inte sovit på flera dygn. Vi bor på övervåningen i ett flerfamiljshus med trappa på baksidan ner till källaren och tvättstugan. Nedanför trappan, före dörren till källaren, finns en annan dörr ut till vår altan och tomten bakom huset. För snart en vecka sedan var jag på väg ner till tvättstugan för att hämta tvätten och såg att altandörren var öppen. Jag tittade ut och upptäckte att det stod någon längst bort på tomten. Det var en kvinna. Hon hade ryggen åt mitt håll och tittade mot skogen utanför staketet. Det enda hon hade på sig var en tunn klänning som fladdrade långsamt i vinden. Det såg undligt ut, men jag tänkte att det kanske var en veninna till våra grannar på nedervåningen och fortsatte ner till tvättstugan. När jag kom tillbaka var kvinnan försvunnen. Kvällen efter gick jag ner till tvättstugan igen och när jag passerade dörren på baksidan tittade jag ut genom rutan. Kvinnan var där igen. Hon stod på exakt samma sätt som förra gången –bortvänd och absolut stilla. Och hon hade samma tunna klänning på sig. Då gjorde jag något som jag nu förstår att jag borde ha låtit bli. Jag öppnade altandörren och ropade på henne för att höra efter om allt var som det skulle. Kvinnan svarade inte. Hon stod blickstilla och verkade inte ha hört mig överhuvudtaget. Det var svinkallt ute och jag stängde dörren och låste. På väg tillbaka från tvättstugan såg jag ut i trädgården– men då var kvinnan försvunnen igen. Senare på kvällen gick jag in i sovrummet för att lägga mig. Det var släkt eftersom min fru redan hade gått och lagt sig. Från vårt sovrum ser man ut över tomten på baksidan av huset och fönstret är på min sida av sängen. Alltså måste jag gå förbi det när jag ska lägga mig. När jag nu gjorde det fick jag samma undliga känsla som den gången när jag såg kvinnan i trädgården för första gången. Något fick mig att stanna vid fönstret och titta ut. Jag drog undan kardinen en smula och såg ner i trädgården. Natten var molnfri och den syntes tydligt i månljuset. Kvinnan stod mitt på tomten, inte vid staketet som förra gången, och såg upp mot vårt sovrumsfönster. Jag drog mig undan med ett ryck och undrade om hon fått syn på mig. Hennes ansikte låg i skugga och håret hängde ner över det men jag hann urskilja näsan och hakan. En skarpt skuren näsa och tunn haka. Huden verkade gråaktig. Det långa håret var svart. Synen skrämde mig så pass att jag la mig i sängen och drog täcket över huvudet. Dagen efter var jag ute och lekte i snön med min fyraåriga dotter. Hon ville att jag skulle dra en i pulkan på baksidan av huset men tanken på att gå dit var så obehaglig att jag övertalade henne att leka på framsidan istället där vi grävde hål i snön. På något sätt lyckades jag förtränga alla tankar på den främmande kvinnan men på natten vaknade jag av att min dotter grät högljutt. Vårt sovrum ligger mitt emot hennes på andra sidan hallen. Jag tänkte att hon kanske behövde gå på toaletten eller hade drömt en mardröm och gick in till henne. Hon låg utan täcke på madrassen och hade krupet ihop i fosterställning. Jag stoppade om henne och undrade vad som hade hänt. Hon snyftade och viskade i mitt öra att det var någon i garderoben. Jag vände mig sakta mot garderoben. I vanliga fall var den stängd, men nu hade någon öppnat den. I garderoben stod den främmande kvinnan. Trots att jag såg henne rakt i ansiktet- var hon alldeles stilla och gav inte ett ljud ifrån sig. Hon bara stirrade på mig. Jag sa till min dotter att gå upp ur sängen, genast. Hon klamrade sig fast med armarna runt halsen på mig och jag gick baklänges ur rummet med henne hårt i famnen. Jag bäddade ner flickan i vår säng och gick ut i hallen. Inte ett ljud hördes från min dotters rum. Jag vågade inte gå in och se efter om kvinnan stod kvar i garderoben. Jag bara stod där i hallen och lyssnade. Till slut gick jag in i vårt sovrum och la mig med min dotter tätt intill. Men jag kunde inte sova mer den natten. På söndag morgon talade jag om allt jobb för min fru. Jag berättade om första gången jag såg kvinnan och att jag hade ropat på henne utan att få något svar och att jag hade sett henne genom sovrumsfönstret. Jag berättade också att både jag själv och vår dotter hade sett henne stå i garderoben. Min fru tyckte inte att detta var ett dugg roligt och menade att det var mitt fel att vår flicka drömde mardrömmar. Och hon tyckte absolut inte att jag borde underblåsa några skräckfantasier om garderoben. På söndagskvällen roppade ropade min dotter på mig igen. Jag erkänner gärna att det var fegt men jag vägrade gå in i hennes rum- hon svarade med så mjuk röst jag kunde att hon skulle komma och lägga sig in hos oss istället. Men hon grät och sa att hon inte vågade gå ur sängen. Jag ville verkligen gå in till henne men kunde inte förmå mig till det. Istället sa jag åt henne att dra täcket över sig så skulle allting bli bra. Jag bad tyst för mig själv att det faktiskt skulle bli det. Jag låg och stirrade i mörkret ut i hallen mot den stängda dörren till vår lilla flickas sovrum och bad och bad. Hon snyftade för sig själv en stund och så småningom blev det tyst. Jag hoppades innerligt att hon hade somnat. På måndag morgonen pallade jag upp en hög med leksaker framför garderobsdörren. Vid det här laget var jag övertygad om att kvinnan var ett spöke eller någon sorts uppenbarelse. Men jag försökte ändå blockera dörren till garderoben med så mycket grejer som möjligt. Som om det skulle vara något hinder för en våldnad. På måndagkvällen hördes ingenting från vår dotters sovrum, men jag kunde omöjligt somna. Jag låg på helspänn och stirrade i taket. Vid två tiden hörde jag flickans sovrumsdörr öppnas och förstod genast att något var fel. Jag ropade på henne att hon skulle komma in och lägga sig hos oss, men hon kom inte. Jag sneglade över min sovande fru och ut i hallen. Kvinnan stod i dörren till flickans rum med stela armar och sluttande axlar. Klänningen var genomlortig och hängde i trasor. Jag varken andades eller blinkade, bara stirrade på henne. Kvinnan stod blickstilla och gav inte ett ljud ifrån sig, bara stirrade tillbaka. Jag tänkte att nu dör jag. Snälla, försvinn, viskade jag. Lämna oss i fred. Jag är förtvivlad om det är något jag har gjort, men lämna oss i fred. Jag vågade inte släppa henne i blicken Helt säker på att hon skulle komma närmare i det ögonblick jag blundade eller tittade bort Plötsligt var kvinnan försvunnen Det var som om jag somnat med öppna ögon Jag minns inte att hon försvann Bara att jag såg mot dörröppningen att hon inte längre var där Igår natt låg jag vaken och väntade Jag bad min fru stänga dörren till vårt sovrum Eftersom jag inte kunde somna med nattlampan i hallen tänd Det var dumt jag förstår inte hur jag tänkte. Som om den var ställd efter klockan hörde jag så småningom hur vår dotters sovrumsdörr öppnades. Jag höll andan. Nu hördes golvbrädorna i hallen knarra och jag skakade okontrollerat. Dörren till vårt rum öppnades och jag visste att kvinnan stod där, alldeles stilla, och bara såg på mig. Jag vågade inte se efter. Jag kunde inte förmå mig till det utan... Gjorde bara så som jag sagt åt vår flicka att göra och drog täcket över huvudet. Mitt liv är en enda röra. På jobbet går jag omkring som en zombie och när arbetsdagen är slut vill jag inte längre gå hem. Jag tycker mig se kvinnan lite varstans. En blick i backspegeln när jag kör bil och jag får syn på henne bredvid föraren i lastbilen bakom. Eller så står hon mitt i körbanan. När jag sitter vid skrivbordet och någon går förbi bakom mig, blir jag stel i hela kroppen och väntar mig att få syn på henne om jag vänder mig om. Och vad skulle hända om jag såg hennes ansikte? Jag vill inte se det. Jag vill inte se kvinnan överhuvudtaget, men har ingen aning om vad jag ska göra. Det enda som ger mig en smula hopp just nu är att min fru har talat om att flytta. Av helt andra anledningar. Men hyran är betald fram till maj. Och jag vet inte om jag står ut till dess. Det var en historia av Will Dolphin uppläst av Ludvig Josefsson. Om ni vill läsa mer av Will Dolphin kan ni gå in på Creepypoddens hemsida på Sverigesradio.se där vi kommer lägga upp länkar. Till sist i dagens Creepypodden ska jag berätta en historia för er som Reddit-användaren Mordecai7 skrev 2012. Den heter helt enkelt Källaren. När jag växte upp bodde jag hos min mormor. Mamma skilde sig från min pappa när jag var väldigt liten men hon hittade snart en ny kille. På grund av att de båda var lite fattiga så fick de flytta in i mormors hus och där bodde de tills de hittade en hyreslägenhet. Tyvärr var den så liten att jag inte kunde få ett eget rum och då ville jag hellre stanna kvar hos mormor det hade vant mig vid att bo. När mamma och hennes kille till slut köpte ett större hus så hade jag redan fäst mig vid mormors villaområde och dessutom hittat några vänner där. Det slutade med att jag bodde där ända tills jag hade gått ut högstadiet. När jag började gymnasiet flyttade jag ihop med några vänner men i trean blev vi av med vår lägenhet och jag var på barbacke igen. Men vid det laget hade jag hittat en tjej och vi pratade på allvar om att flytta ihop med varandra. Vi hade kollat in en lägenhet men kunde av olika skäl inte få den förrän efter ett drygt halvår. Och tills dess ville vi spara så mycket vi kunde för att kunna åka på en resa. Min flickvän bodde pyttelitet i en lägenhet med 90 säng. Och det bästa för mig verkade alltså vara att flytta till huset där mamma och hennes kille bodde. Och bo där tills vi flyttade ihop. Jag hade inget emot det. Det skulle bli kul att lära känna mamma och hennes kille lite grann. Min stora syster hade redan flyttat hemifrån, så jag fick ta över hennes gamla rum i källaren. Hela källarvåningen var fint inredd. Nedanför källartrappen möttes man av två dörrar, en till höger och en till vänster. Den till vänster ledde till själva källarvåningen, som bestod av ett tv-rum inklusive en liten bar som min mammas kille hade snickrat ihop. En lyxig surroundjudanläggning gjorde att jag tillbringade många timmar med actionfilmer där inne. Dörren till höger nedanför källartrappen ledde till tvättstugan ett litet badrum och så till slut dörren in till mitt eget rum Jag flyttade in en fredag kväll och jag var så effektiv att jag fick flytten överstökad på en enda dag Sen somnade jag som en stock Dagen efter var jag på väg ner för källartrappen när något fick mig att stanna till mellan dörrarna Jag tittade in i tv-rummet Framför bardisken stod den en gammal fotölj, halvt lagd i skugga eftersom solstrålarna från de smala fönstren uppe i taken inte nådde hela vägen dit. Det kändes som att någonting var där. Inte för att något rörde sig, utan det var bara en sån där känsla man kan få. Den var obehaglig, men jag skakade av mig den och så vände jag mig om och gick in genom tvättstugan till mitt eget rum. Jag stängde dörren bakom mig och satte på mitt tv-spel. Vid ett tiden på natten stängde jag av tvn och gick och la mig. Både mamma och hennes kille jobbade hemifrån med sina datorer och jag hörde ofta hur de satt uppe till tre-tiden medan jag somnade. I mitt sovrum fanns det inga fönster och solen ifrån tvättstug var det enda sättet att se vilken tid på dygnet det var därinifrån. Mamma hade tidigare rått mig att sova med sovrumsdörren öppen eftersom risken annars var stor att jag försov mig. Alltså tänkte jag lämna dörren öppen Medan jag borstade tänderna hörde jag mamma eller hennes kille gå runt på våningen ovanför. På väg in i mitt rum passerade jag dörren till källartrappen och då slog den där känslan av att någonting fanns där inne, den slog till igen. Den var mycket tydligare den här gången. Håren reste sig i nacken på mig, jag avslutade snabbt mitt tandborstande och jag skyndade mig in i mitt rum. Jag slog igen dörren till rummet och stod där i ett ögonblick. Jag tänkte igenom om jag borde ha den öppen eller stängd. Jag hatar att råka sova halva dagen bara för att det inte kommer in något ljus och till slut bestämde jag mig för att lämna dörren lite på glänt. Jag satte på fläkten och kröp ner i sängen. Eftersom jag alltid har varit lite paranoid av mig och inte velat sova med ryggen mot en dörr så hade jag ställt min säng så jag kunde ligga i den med uppsikt över rummet. Där låg jag nu, upptryckt mot väggen med ihopknipna ögon och försökte sova Några minuter gick Sen kände jag det igen Någon tittade på mig Ni vet, ibland bara känns det Jag kisade med ena ögat så omärkligt jag kunde så det inte skulle synas att jag var vaken Min sovrumsdörr hade glidit upp och stod nu vidöppen Det är säkert för att fläkten har blåst upp den tänkte jag mina fötter kändes kalla och svettiga samtidigt. Jag slog upp ögonen och betraktade det ogenomträngliga mörkret i rummet. Försökte vänja mig och titta efter former eller rörelser. Men det gick helt enkelt inte. Det var för mörkt. En våg av närvaro slog mot mig. Det var som att någon inte bara tittade på mig utan fanns där i närheten. Som när man nästan känner någons kroppsvärme men bara nästan. Jag knep ihop ögonen igen och försökte hålla mig lugn. Jag inbillade mig tänkte jag, varför skulle jag plötsligt bli mörkrädd nu när jag aldrig hade varit det förut? Där låg jag och försökte övertala mig själv att lugna ner mig, somna, när närvaron plötsligt förändrades i karaktär. Fortfarande med slutna ögon kände jag hur den gled in genom dörren och närmade sig. Jag hade aldrig upplevt det tidigare men jag kunde tydligt märka hur någonting rörde sig diagonalt in genom rummet. Sen stannade det upp i hörnet och där blev det stilla. Länge låg jag blickstilla och bara kände hur detta något fanns där. Orörligt men i närheten. Så plötsligt rörde det sig igen runt om i rummet men hela tiden med en viss distans till sängen där jag låg. Jag låg och skällde ut mig själv inom inombords, krävde att jag skulle sluta inbilla mig, försökte distrahera mig själv genom att tänka på vad jag skulle göra imorgon och hur jag skulle gå till tillväga i mina tv-spel. Till slut lyckades jag bortse från närvaron länge nog för att lyckas glida in i en drömlös slummer. Det var första gången det hände. Nästan varje natt därefter kände jag av närvaron, i eller strax utanför mitt rum. På samma sätt närmade den sig alltid när jag hade släckt ljuset och gått och lagt mig men den kom aldrig så nära att jag hade kunnat röra vid den. Efter några nätter vande jag mig märkligt nog på samma sätt som man blir van även vid de konstigaste sakerna. Det kunde ju bara vara min inbildning stressen inför att jaga den där lägenheten som jag och min flickvän skulle flytta in i eller någonting med huset. Jag övertygade mig själv om att någon av de omständigheterna var den riktiga förklaringen men ändå tog jag för vana att aldrig sova med ryggen mot dörren eller att öppna ögonen efter att jag hade släckt ljuset. Och så här fortsätter det i flera månader. Det blev det nya, normala. Till slut en natt tröttnade jag. Jag tröttnade på att inte få vara ensam när jag skulle sova och på den kusliga känslan i rummet. Det fick vara nog nu bestämde jag mig för och stängde dörren när jag skulle sova. Jag fick helt enkelt sätta en klocka och vakna på ett lite mindre behagligt sätt. Det var inte mer än så. Jag la mig i min vanliga position i sängen med ryggen mot väggen och försökte slappna av och andas tungt. Först märktes ingen närvaro. Det kändes tomt och tyst. Men så plötsligt märktes den av precis på andra sidan sovrumsdörren. Det kändes lite tryggare nu när jag visste att den var utestängd men jag kände mig fortfarande otrygg med att den så tydligt fanns där och väntade på andra sidan. Natten efter bestämde jag mig för att stänga dörrarna vid källartrappen också både den till tv-rummet och in till tvättstugan. Nu kände jag istället hur varelsen rörde sig längs väggarna i tv-rummet. Det var inte så kul men det var ändå mindre jobbigt än när den fanns inne i rummet tillsammans med mig. Morgonen efter vaknade jag och kände mig mindre trött och sliten än jag hade gjort på länge. Att sova med dörrarna stängda blev en ny rutin, men den hade konsekvenser. Jag vaknade inte alltid när mitt alarm ringde och jag blev ibland flera timmar sen till jobbet. En dag hade min chef ett allvarssamtal med mig och sa att jag var tvungen att göra någonting åt mina sena morgnar. Jag bestämde mig för att köpa en lampa med en timer, en sån som man oftast använder ute i trädgården. Men efter ungefär en vecka började den krångla. Trots att jag noggrant ställde den varje kväll började den lysa vid helt fel tidpunkter morgonen efter, ibland inte alls. Till slut insåg jag att jag inte hade några andra alternativ än att helt enkelt skärpa mig och börja lämna dörren öppen på nätterna igen. Den kvällen när jag hade släckt lamporna och gått och lagt mig återvände närvaron med full kraft. Jag kände av den starkare än förut som om den var förbannad över att ha blivit utestängd så länge. Ändå stannade den i mitten av rummet och kom inte närmare sängen. Jag återgick till mitt stressade grubblande över jobbet och tv-spelen- tvingade mig själv att somna- och gjorde mitt bästa för att ignorera klumpen av arg närvaro i hörnet av rummet. Det enda jag kunde trösta mig med var att jag på helgerna kunde få stänga dörrarna- eftersom det inte var några problem om jag försov mig då. Närvaron blev inte direkt gladare av det- efter några veckor av att ha sovit med stängd dörr på helgerna hände det som jag hade hoppats aldrig skulle ske det där, vad det nu var närmade sig min säng första gången det hände var en tisdagsnatt långsamt, långsamt rörde sig ut ur skrymslet i hörnet av rummet och kom närmare sängen några nätter höllde sig kvar vid en punkt mitt i rummet mittemellan min säng och dörren sen kom helgen jag kunde stänga ut av närvaron igen, och nätterna var förvånansvärt lugna. Jag kände inte ens av hur det rörde sig in i tv-rummet. Det var som att den själv hade blivit avskräckt av att ha kommit allt för nära sängen. Men på söndagsnatten förändrades allt. Så snart jag hade släckt taklampan kröp den in i rummet, och den här gången mycket snabbare än förut. Den närmade sig sitt vanliga ställe mitt i rummet men drog sig sedan ännu närmare och till slut befann den sig bara någon meter bort från sängen. Det enda mellan mig och närvaron var mitt nattduksbord. Jag kunde knappt tänka. Allt jag gjorde var att ligga blickstilla, krampaktigt blundande medan jag kände hur detta någonting tittade på mig. Några minuter gick som kändes mycket längre än så. Jag kunde förnimma en rörelse ner mot sängens fotända. Men den stod inte stilla utan rörde sig rastlöst av och an nere vid mina fötter. Jag kände hopplösheten stiga inom mig. Jag kunde varken resa mig upp och ta mig därifrån eller somna. Lyckligtvis drog sig närvaron plötsligt bort och fann sig till slut i sitt vanliga hörn igen. Där stannade den sen natten ut. Det var nu bara några veckor kvar tills lägenhetskontraktet skulle gå över till mig och min flickvän. Jag räknade dagar tills jag skulle slippa ut ur mammas och hennes killes källare. Vad det en var som bodde där nere så blev det för mycket för mig. Under de senaste veckorna rörde det sig alltid väldigt snabbt in i mitt rum och stod nära min säng antingen vid sidan av eller vid fotändan. Jag sov mindre och mindre åt inte så mycket och jag kände mig snarstucken och otrevlig. Den näst sista natten innan det var dags att flytta ut bestämde jag mig för att jag ville veta vad det var som hade stört mig så länge. Om jag bara hade inbillat mig, om det var jag som var galen eller om det faktiskt fanns någonting där. Jag funderade på hur jag skulle göra och slogs av en idé som jag borde ha fått långt tidigare. Jag skulle använda en liten nattlampa. Jag letade igenom en av mina lådor som jag ännu inte hade packat upp trots att jag hade bott i mitt rum i flera månader och hittade en gammal nattlampa som man pluggade in direkt i ett eluttag. Jag satte in den i det hörn där jag brukade känna av närvaron som starkast. Skulle den ens våga ta sig in om det var ljust, tänkte jag. Tack vare att det snart var dags att flytta därifrån kände jag mig järvare då än på länge. Vid två tiden på natten var det dags att lägga sig. Jag stoppade in nattlampan och gick fram till dörren för att öppna den. Mitt i steget stannade jag upp och tvekade. Gjorde jag det här så fanns det ingen återvändo. Antingen skulle den där närvaron komma in insvepande eller så skulle den stanna utanför, rädd för ljuset. Jag tog ett djupt andetag, öppnade dörren ut till tvättstugan och ut i tv-rummet och störtade iväg till sängen igen innan jag släckte lampan tvekade jag ännu en gång jag kunde fortfarande sova med lampan tänd dagen efter var jag ledig jag kunde också sova med dörren stängd så länge jag ville men då hade jag å andra sidan aldrig fått veta vad det var som hemsökte mig på nätterna så med en snabb handrörelse släckte jag lampan och så la jag mig på kudden med öppna ögon och täcket draget upp till näsan i dunklet utanför dörren anade jag en rörelse mina ögon hade inte vant sig vid mörkret än och jag flackade av och an med blicken mellan dörren och hörnet. Men så avtecknade sig en skepnad i dörröppningen. Den var ihopkrupen, inte mer än en meter hög. Det knöt sig i magen på mig. Jag hade aldrig på allvar trott att jag faktiskt skulle se någonting, men där stod det tveklöst någonting. Paralyserad låg jag och stirrade på varelsen- eller så mycket jag såg av den i den kolsvarta tvättstugan. Sen knep jag instinktivt ihop ögonen. Länge låg jag där och blundade, så stilla som möjligt. Till slut öppnade jag ögonen igen så långsamt jag kunde. Varelsen satt nu, mitt på golvet, i mitt rum, på huk- med händerna mot golvet mellan benen. Chockat stirrade jag in i ansiktet på henne- Försökte ta in vad det var jag såg. Där på golvet, med en obruten och tom blick direkt riktad mot mig, med huvudet på sne och med ett konstigt litet leende på läpparna, satt min mamma. Hennes vågiga, mörkblonda hår var ruffsigt och såg inte ut som att det hade borstats på flera veckor. Jag försökte förstå vad det var jag såg. Var det hon som hade varit i källaren alla dessa månader? Mamma! min märklig tomblick och ett vansinnigt litet flin hade hon gjort så här mot min syster också hade hon förlorat förståndet en miljon tankar flög genom mitt huvud medan sekunderna gick men så plötsligt började mamma backa ut ur rummet hon gick baklänges på händerna och fötterna medan hon satt kvar i sin hukade position som en spindel hela tiden med sin tomma blick fäst vid mig hon stannade upp i dörren i vad som kan ha varit den längsta minuten i mitt liv och försvann sen ut i mörkret i tvättstugan. Därefter försvann känslan av att någon var där. Hon måste ha gått in i tv-rummet eller kanske, som jag hoppades med hela kroppen, upp för trappan. Jag vågade inte resa mig ut ur sängen för att själv undersöka saken. Om mamma nu visade sig vara galen så hade jag ingen lust att provocera henne genom att röra mig. För första gången på säkert en timme rörde jag på mig. Jag sträckte fram handen och tog min telefon för att kolla klockan. Hon hade varit borta en stund nu och jag kände inte av någon närvaro. Efter en stund tände jag lampan och satte mig upp i sängen. Innan jag somnade var det bäst om jag kollade som verkligen hade försvunnit tänkte jag. Jag såg halva tvättstugan genom min dörr och där inne satt hon inte. Långsamt reste jag mig och tassade ut ur sovrummet in i tvättstugan. När jag böjde mig fram och tittade ut genom dörren som gick till källartrappen så såg jag henne där. I tv-rummet, bredvid den gamla fåtöljen vid baren, satt hon i exakt samma position som förut. Blicken fäst vid mig. Långsamt böjde hon på huvudet så det var på snedden först åt ena hållet och sen åt andra hennes lilla leende hade vuxit till ett stort, brett flin. och Hon hade någonting illvilligt och skrämmande i blicken. Så började hon snabbt krypa mot mig. Jag slängde en dörren, rusade in i mitt sovrum och slog igen den efter mig. Sen låste jag den med darrande händer och rusade tillbaka till sängen. En duns kom från dörren mellan källartrappen och tvättstugan när hon slog emot den. Så kom en till duns och en till och en till. Jag satt ihop krupen som fastfrusen av skräck i sängen och höll krampaktigt i en träplanka som hade legat under min säng. Jag visste att jag inte skulle kunna slå min egen mamma, men den fick mig att känna mig tryggare på något sätt. Så slutade dunsarna. En minut gick och sen kom ljudet av knarrande gångjärn. Hon hade fått upp dörren till tvättstugan. Hasande steg över golvet i tvättstugan. Sen började mitt dörrhandtag långsamt dras upp och ner. Dörrhandtaget slutade röra på sig vid sextiden. Den natten satt jag uppe med tända lampor till klockan nio på morgonen. Jag tittade till slut ut genom nyckelhålet och såg solstrålarna rinna in genom tvättstugans fönster. Mamma var inte längre där. Med plankan i handen öppnade jag dörren och tassade ut försiktigt tittade jag in i tv-rummet som var tomt för säkerhets skull kollade jag även bakom de öppna dörrarna men där fanns ingenting jag var dödstrött och förvirrad men drog en suck av lättnad sen gick jag upp för trappan in till köket i huset där satt mamma vid matbordet med en skål flingor framför sig god morgon, har du sovit gott? frågade hon med glad röst –Ja. –Och du var uppe och gick du, svarade jag. Hon tuggade ur och tittade upp på mig med förvånad blick. –Nej, det var jag inte. Hur så? Jag visste inte vad jag skulle säga. Till slut klämde jag fram någonting om att jag trodde jag hade hört ett ljud i tvättstugan. –Vad skulle jag säga? –Nej, men du var ju på huk nere i källaren med ett bindgalet ansiktsuttryck som om du ville mörda mig, precis som du har varit ända sedan jag flyttade in. Mamma gav mig en lite konstig blick, men sen så ryckte hon på axlarna och stoppade in en ny sked med flingor i munnen. «Det var säkert bara någonting i huset», sa hon. «Det är hemskt lyhört där nere». Eh, «Ja, det var väl ingenting», sa jag, och kände frågetecknen torna upp sig i huvudet på mig. Men jag hade en lång dag framför mig. Dagen efter skulle jag och min flickvän resa bort på våran sen länge efterlängtade resa, och tills dess hade jag en del ärenden att uträtta». Hela dagen stannade nattens händelser kvar i huvudet på mig. Jag ifrågasatte flera gånger vad det var jag hade upplevt och tänkte att det måste ha varit en dröm. Men det kunde inte ha varit. Jag somnade ju aldrig. Hur som helst, det var en natt kvar i källaren och jag insåg att jag behövde en plan. Jag frågade min bästa vän om han ville sova över och hänvisade till att vi inte hade hängt på länge och att jag gärna ville träffa honom innan vi reste iväg. Jag sa självklart ingenting om min mamma. Återigen, vad skulle jag säga? Jag trodde inte ens själv nästan på vad det var jag hade upplevt. Hur som helst, han kom över och vi stannade uppe sent och spelade tv-spel och drack öl och hade det kul. Till slut somnade han på golvet på en madrass och jag låg och lyssnade länge innan jag också somnade. Ingenting hördes, ingen närvaro kändes i rummen in till. Trygg i förvissningen om att min väns närvaro hade skrämt bort mamma, eller var den nu var, somnade jag på bara några sekunder. Dagen efter reste jag och min flickvän iväg och inledde en resa som var bland det roligaste och härligaste jag någonsin gjort. Vi åkte till en grekisk ö och var där i en vecka och bara njöt. Jag sov ut ordentligt de första dagarna och sen gick vi på restauranger och badade resten av veckan. Snart hade jag slutat tänka på nätterna i källaren i mammas hus tills en kväll då vi bestämde oss för att bara ligga hemma och läsa och jag tog fram min bok ur min väska jag är en långsam läsare och den där boken hade länge legat på mitt nattduksbord medan jag läste någon sida i den då och då när jag slog upp den föll ut en papperslapp min sej märkte den inte och jag tog den och gick in i ett annat rum för att läsa den på lappen hade någon skrivit med stora spretiga bokstäver jag kommer alltid vara med dig. Jag rev lappen i bitar och slängde den i papperskorgen och sen tog jag en öl ur kylskåpet för att ha någonting att skylla på när jag kom tillbaka till sängen där min tjej låg och läste. Hon behövde inte få veta vad jag hade upplevt i källaren. Hon skulle säkert ändå inte tro mig. Vi kom hem från resan några dagar senare och kunde åka direkt till vår nya lägenhet. Min tjejs föräldrar kom förbi med en stor säng som de hade fixat åt oss- och vi flyttade in resten av våra grejer under de följande dagarna. En vecka gick. Och sen en natt vaknade jag plötsligt, kallsvettig. Bredvid mig i sängen dog min flickvän och snusade lugnt- och jag låg och torkade svetten ur pannan en stund. Sen insåg jag att jag var törstig. Jag klev ur sängen och gick in i köket hällde upp ett stort glas vatten- Utanför lägenhetens ytterdörr hörde jag mjuka steg mot golvet, antagligen den unga grannen som hade varit ute och festat, tänkte jag. Men så började dörrhandtaget röra sig. Jag gick fram till dörren och tittade ut genom dörrskikaren, men där ute var det tomt. Ändå kände jag när jag la handen på dörrhandtaget och försökte hålla det stilla, hur någon där ute satte tryck på det, förde det upp och ner. Jag tittade ett ögonblick på dörrhandtaget. Och sen tittade jag ut genom titthålet i dörren igen. Och där, i botten av perspektivet, skymtade jag någonting mot golvet utanför dörren. Jag tryckte ögat mot hålet för att se mer. Och kände plötsligt dörrhandtaget släppas och stillna i handen. En sekund senare fylldes titthålet av ett ansikte med stort förvridet grin på läpparna och med stora, tomma ögon. Min mammas ansikte. Du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Vi har haft ett uppehåll i några veckor nu som ni säkert har märkt. Men är nu tillbaka med kraft. Det här är det första avsnittet av 35 nya och vi kommer att hålla på hela 2016. Och det är helt tack vare er lyssnare som har tipsat era vänner om podden och som har delat den på sociala medier. Jag vill säga en sak till er nu. Tack så jättemycket.